Първата идея, скритият език. В змията, Бог изкрил е себе си, за да ни направи богоподобни. Богоподобни. Бог е станал змия, казва Гносиса, за да се родим в Неговото вдъхновение, което не е нито земно, нито небесно, а безпределно. Да имаш духовно вдъхновение е хубаво. Хубаво нещо. То е път. Но да имаш етерно, безпределно вдъхновение, това е нещо друго. Това е съвсем друг замисъл на Бога. И ето защо. Той е станал змия. Скрил се е в змията. Змята според гноси се е древен ключ за избраните да могат да влязат в себе си и в тайната на Бога. Защото Бог наистина е велика любов. За да се разбере скритият език не е важно никакво положително мислене, защото то също е иллюзия. То може да е подготовка обаче. Но то все пак е иллюзия, докато дойде дълбоката истина. Дълбокото истинско познание. То е в трето измерение. А за дълбокия живот се иска пето и шесто измерение. Тоест не духовно, а по-дълбоко нещо. Скровенно това е пето измерение. И божествено, това е шесто измерение. И така, змията е качество на Бога. Но не същност на Бога. Забележете, качество на Бога, с което изпитва, повдига хората, възраства ги. Но това не е неговата същност. След време ще дойде неговата същност. Всичко положително се нуждае от много дълго пречистване. Защото положителното все още не е съкровенно. То даже не е духовно, но то може да стане и духовно и съкровенно. Затова той има свое местенце. Но някога то може да стане и нещо много дълбоко, ако устои на големите изпитания. Когато скрития език се разкрие на човека, тогава той вече може да вижда великата безкрайност в нещата. Защо Алхалач позна Бога? Защото на своята голгота той успя да види своето собствено извисяване. За него не дявола го мъчи на голгота, а Бог го изпраща, за да израсне той в себе си и в Бога. Той знае, че има само един действащ Бог и го видя на голгота. Това не се дава на всеки човек, а само на подготвените. Според скритият език, език, лахма, за което сме говорили, хляба или манната, небесният хляб, това е което вкарва същността в човека. Значи да се храниш с този хляб означава да увеличаваш същността си. Както ще говорим и декември за медитацията, макар и общи неща, но там ще кажем нещо много важно. Какво е означавало в древността думата медитация? Макар, че тогава е била друга думата, както и да е. Означава да създаваш все повече Бог в себе си. Не разни упражнения за радост или еди какво си. Да увеличаваш и да създаваш все повече Бог в себе си. Това е истинския път на медитацията. Значи небесният хляб карва същността в тялото и тази същност и любовта. Но в изначалното любовта не е била разядена от мисълта, от ума. Скритият език има древни очи, очите на Бога. Тези очи са по-стари от планините, от океаните, от световете. Според скритият език изкушенията са много висше благо, защото този, който ги преодолява влиза в системата на мъдростта, той се спасява от знанията. Ако побеждава изкушенията и ги преодолява, той се спасява от знанията и влиза в системата на мъдростта. Спасяване от знанията означава спасяване от заблужденията. Тук влизат в заблужденията информация, мнения и всякакви човешки умувания. Умования означава и вълнувание. Христос стана безсмъртен, защото успя да проникне в голгота. А щом проникнеш в нещо, ти можеш да го владееш. Ако не можеш да проникнеш, то те владее. Но ако ти можеш да проникнеш, ти го овладяваш. Ти го обхващаш. Светлината проникна в тъмнината, но тъмнината не я е обзе. Що се отнася до Бога? Той е абсолютно непознаваем. Но ако реши, може да стане достъпен. И той често го прави със своите избрани. Христос не е същество на желанията. Ще обясня. Който има желание, вярва в бъдещето. А който има любов, вярва в Бога. Той вярва в същността. Желанието създава бъдеще. А любовта е създател на Бога.